Lecția despre cub de Nichita Stănescu Poezia Lecția despre cub face parte din volumul Opere Imperfecte din 1979 și poate fi considerată o artă poetică inedită, atipică în spiritul lui Nichita Stănescu. Nu întâmplător, volumul se deschide cu o lecție despre cub și se încheie cu o lecție despre cerc. Sugestie, nu doar a circularității compoziționale a volumului, ci și a idealului de perfecțiune la care se raportează poetul a ciclicității eforturilor omului de a atinge absolutul, a infinitului spiritual și deopotrivă a limitărilor materiale impuse de însăși condiția umană. De altfel, întregul volum este o mărturie a avatarurilor la care se supune ființa în drumul către împlinirea prin artă. Textul este o încercare de transpoetizare, de recompunere geometrică a arhetipului universal, din care se desprind arhetipurile particulare, stănesciene. Se creează, prin această simetrie între cele două lecții, premisele unei dezbateri despre creație. Așa cum observă Ștefania Mincu, Nichita Stănescu practică o poezie a deconstrucției, a realizării în sens negativ a frumosului și a perfecțiunii, ideea ce se susține pe deplin în această operă. La nivel tematic, accentul cade asupra raportului dintre euul creator și lume, dintre operă și receptarea ei, elemente care l-au preocupat constant pe Nichita Stănescu, până când ajunge să afirme axiomatic că poezia nu se scrie cu cuvinte. Altfel spus, creația nu e o simplă înșiruire lexicală, ci este consubstanțială gerfa de sine a creatorului, cum se sugerează și în lecția despre Cub. Premisa discursului liric pare să fie desprinsă din structura liricii moderne, lucrare a lui Hugo Friedrich, care promovează ideea rupturii evidente dintre creație și lume, dintre ceea ce e convențional, general acceptat, aproape clișeu și noua viziune a unui autor de geniu. Dacă la începutul secolului al XX-lea oripilând gustul public, Tristanța Tzara oferea o rețetă dadaistă de crearea unei poezii prin hazard și combinația arbitrară a unor cuvinte decupate aleatoriu dintr-un ziar, după mai bine de o jumătate de secol, Nikita Stănescu dă o replică neomodernistă acestei viziuni, creând o artă poetică în care vorbește despre imperfecțiunea frumosului, imaginând o relație insolită între creator, geneza și materialul primar al operei, existența acestea și receptarea ei ulterioară de către cititor. În virtutea acestei inedite proiecții artistice, poezia a fost considerată un fals tratat de estetică a producerii și receptării operei de artă. Ștefania Mincu, Nikita Stănescu Titlul ca element paratextual pare să anunțe în mod didacticist intenția poetului prin substantivul articulat «Lecția», care trimite spre un algoritm al elaborării operei. Cubul, prin calitatea sa de corp geometric asimilat în mod tradițional perfecțiunii, în asociere cu lexemul lecția, creează o simbolică geometrie a operei de artă. Textul nu este organizat în strofe, având forma alegorică a unei povești cu rezonanțe sculpturale. La nivelul compoziției se pot delimita două planuri unul al creării, celălalt al receptării frumosului. Majoritatea verbelor din prima parte sunt la reflexivul pasiv. Se ia, se răzuiește, se sărută, în ele concentrându-se etapele muncii artistului. Sensul impersonal al verbelor lasă să se înțeleagă că nu există neapărat o predestinare către actul de zămislire a frumosului, astfel încât orice om poate încerca să îmblânzească natura spre a scoate din ea sâmburele nemuririi. Încă din incipit, poezia dezvolte simbolul pietrei, cu multiple valențe și conotații, care însă toate pot fi subordonate ideii de materie primă preexistentă unei geneze, de material simplu, brut, risipit pretutindeni în natură, deci la îndemâna oricui. Totodată, piatra sugerează și efortul necesar transformării ei ca și eternitatea căreia îi este destinată, în contrast cu efemeritatea omului, acelui care o dăltuiește. În următoarea secvență poetică sunt prezentate prin enumerație toate fazele necesare transformării pietrei. Sintagmele poetice utilizate conțin sugestii mitologice, filozofice și afective, implicând armonizarea mai multor dimensiuni ale umanului pentru conturarea unei realități artistice. Astfel, metafora daltă de sânge trimite către mitul sacrificiului pentru creație, iar ochiul lui Homer deschide perspectiva iluminării a unei cunoașteri de tip superior ce depășește cu mult simpla percepție a lumii, dacă avem în vedere și faptul că se presupune că Comer era orb. Este acel ochi interior, eminescian, ce se deschide în lăuntru. Versul se răzuiește cu raze, bazat pe aliterație, conotează o dimensiune a transcendentului necesară transfigurării realității profane în artă. Cuvântul perfect, până cubul iese perfect, dezvăluie dualitatea sensurilor esteticului și a receptării acestuia. A doua secvență a poeziei este introdusă prin locuțiune adverbială După aceea, care marchează un progres temporal. Sărutarea cubului este un act de venerație, dar și o necesară intervenție a afectivității, care însuflețește piatra rece și dură, dându-i viață așa cum s-a întâmplat și cu Galatea, statuia lui Pigmalion. Sintagma de nenumărate ori exprimă infinita necesitate de impregnare cu trăire, cu emoții și cu sentimente omenești a artei, care, în afara acestora, ar rămâne o simplă aparență, o formă goală. Repetiția cu gura ta, cu gura altora, deschide orizontul reprezentativității operei de artă, care nu exprimă o individualitate, ci o colectivitate universală. Ultima etapă din algoritmul creației continuă parcursul anterior sub forma intervenției cu un ciocan asupra migălitei forme a cubului, realizată de către un demiurg modern, ce creează destructurând. După aceea, deia un ciocan și brusc se sfărâmă un colț de al cubului. Poetul devine ironic, referindu-se la gustul comun, banal, bazat pe stereotipuri și clișee mentale, specific nu doar cititorilor, ci și unor creatori care se supun canoanelor, dovedind lipsă de imaginație, de inovație și de discernământ în actul estetic. Utilizarea adverbului absolut alături de repetiția pronumelui nehotărât toți sugerează caracterul excepțional al celui care are curajul de a nega o tradiție, de a agresa arghezian formele frumoase, dar gratuite, inconsistente. Gestul de distrugere a arhetipului perfect prin această insolită sfărâmare a colțului unui cub perfect sugerează ideea unei discontinuități existențiale a omului efemer ce nu-și conservă sufletul fragil, dar sublim decât într-o formă imperfectă, neavând memoria vieții anterioare. Exclamația din final bazată pe o licență poetică superlativul absolut ce cub perfect lasă poezia la nivelul semnificațiilor în sfera modernă a ambiguității. Perfecțiunea arhetipului degradat transformat în obiect profan arată că ființelor și obiectelor lumii reale le lipsește totuși foarte puțin pentru a ajunge la starea de perfecțiune eternă de refacere a condițiilor lumii paradisiace. În concluzie, textul se încadrează în neomodernism la toate nivelurile sale de la valorificarea unor mituri ancestrale, a sugestiilor științifice și filozofice, până la modelarea prozodică sub forma ingambamentului a absenței ritmului și a rimei.